Duhuri Trei cadavre și o se îmbătau cu șlipoviță rumegând o prebeliță. Primul mort, fost avocat, avea cancer la ficat. Cel de-al doilea, mim s dea, un nebun galant era. Cel de-al treilea, arhitect, scormonea un plumb în piept. Și-au jucat, s-au furnicat, dinții și-au mestecat, brusc lelița căzulată, dusă și ea, secerată. Morții toți au regretat și morți au și uitat.